Розділ п'ятий Арабелла Бішоп. Якось соняшного січневого ранку, десь через місяць після прибуття ямайського купця в Брічтаун, міс Арабелла Бішоп виїхала верхи з красивої садиби свого дядька, розташованої на пагорбі в північно-західній частині міста, а слідом за нею на достатній відстані підтюпцем. Бігли два негри-охоронці. Прямувала ця молода дівчина до губернаторського будинку, щоб навідати дружину губернатора, яка останнім часом занедужала. Досягши вершини пологого зарослого травою горба, вона побачила високого, худорлявого, в простому, але пристойному одязі чоловіка, який йшов їй на зустріч. Чоловік цей був їй незнайомий. А незнайомі люди рідко трапляються на цьому острові. І все ж, дівчині здалося, що вона десь бачила його. Міс Арабелла зупинила коня, ніби для того, щоб помилуватися краєвидом. І це виглядало цілком правдиво, бо панорама справді була чудовою. Водночас краєм кари очей вона уважно вивчала незнайомого, що підходив ближче. Тепер їй довелося змінити своє перше враження про його одяг. Досить строгий, але навряд чи красивий. Камзоли і штани були домашньої роботи, і якщо камзол сидів на ньому гарно, то це пояснювалося скоріше його природною грацією, ніж майстерністю кравця. Панчохи бавовняні, прості, грубі. Крислати капелюх, якого він шанобливо скинув, підходячи до неї старий, без стрічки і пера. А те, що здалеку здавалося перукою, були його кучері, чорні і лискучі. Виголене загоріле обличчя незнайомого було похмуре, а напрочуд блакитні очі серйозно дивились на неї. Він пройшов би далі, якби вона не зупинила його. Здається, я звідки знаю вас, — мовила дівчина. Голос її був дзвінкий, як у хлопчика. Щось хлопчаче було і в манерах, якщо слово «хлопчаче» взагалі можна вжити щодо такої шляхетної дівчини. Це йшло, мабуть, від тієї простоти і невимушеності, які робили неможливими хитрощі властиві жіночі статі і дозволяли їй бути в найкращих стосунках з усім світом. Можливо, саме через це Арабелла, досягши 20-річного віку, не тільки не була одруженою, а навіть не мала залицяльників. З усіма чоловіками вона поводилася, як з братами, і така невимушеність ускладнювала можливість упадання коло неї. Негри, що супроводжували її, зупинились на пристойній відстані позаду і присіли навпочіпки на траві, чекаючи, поки їхній господині заманеться знову вирушити в дорогу. Незнайомець, до якого вона звернулася, Теж зупинився. «Господині слід знати своє майно», – сказав він. «Моє майно? Або вашого дядька? Дозвольте відрекомендуватися. Мене звуть Пітер Бланд. І я коштую рівно 10 фунтів стерлінгів. Я це знаю, бо якраз таку суму ваш дядечко заплатив за мене». Не кожному щастить дізнатися в такий спосіб про ціну собі. Тільки тепер дівчина впізнала його. Вона не бачила його з дня торгів на набережній і через це не могла відразу впізнати, хоч при першій зустрічі юнак, і зацікавив її. Та за цей місяць він настільки змінився, що не був схожий на того раба. «Боже мій!» – вигукнула вона. «І ви...» Ще можете кепкувати? Як бачите, хіба це не вада, визнав Пітер. Та й живу я не так уже й погано. Я чула про це, сказала Арабела. Вона справді чула, що засуджений бунтівник, який колись її зацікавив, виявився лікарем. Звістка про це дійшла до губернатора Стіда, якого немилосердно мучила подагра, і губернатор позичив Блада у його господаря. Завдяки чи то вмінню, чи може щастю, Пітер Блад полегшив страждання його превосходительства, чого не вдавалося зробити жодному з двох лікарів, що мали практику в Бріджтауні. Потім дружині губернатора заманулось, що Блад лікував її від мігренії. Блад... Правда, встановив, що хвора вона хіба що на сварливість, результат природженої вередливості, посиленої аж надто нудним, як для світської жінки, животінням на Барбадосі. Проте він прописав ліки, і жінка переконала себе, що їй стало краще. Після цього слава про нього рознеслась по всьому Бріджтауну, і полковник Бійшоп зметикував, що з цього нового раба Можна мати більше користі як з лікаря, аніж як з робітника на плантації.